A ishja radiallahu anha, bashkëshortja e pegamberit a lehis selam, tragon se sa her që pegamberi a lehis selam mërë të gusull, pasi ishte bërgjënub, a i gjithë një fillon të dukelar duartë. Pastaj mërë të abdes, si a i që mërë të për falin e namazit. Pastaj do t'i fusë të gishtat në enën me ujë, dhe me ta do t'i shpupuriste rënjët e flokve. Pas kësaj, do t'i hithë të në kokë tri grushta me ujë, dhe pastaj do t'i hithë të ujë gjithë tr